Але знаку відмогутнього друга все не було та й не було, бо він сам ждав, дав, дав дозволу виступити зі своєю доповіддю. І от нарешті було призначено для неї останню годину чергового засідання Політбюро. Сталін був у Москві і дев'ятий міг її зробити в його присутності, як він того домагався. І коли після всіх процедурних фаз настала черга дев'ятого, він, не хапаючись і не виявляючи жодних ознак хвилювання, крім легкого тремтіння пальців, розгорнув шиток і обнів поглядом довгий овальний стіл, над яким випинались знайомі постаті з чекально спрямованими на нього очима. На своєму місці голови сидів Сталін і помалу гортав перед собою папери. Я можу почати? запитав у повітря дев'ятий. Можеш. Неуважно буркнув Сталін, не підводячи очей. Дев'ятий поклав ближче перед себе списаний аркушик паперу із конспектом промови і перебіг його очима. Він накрив аркушик рукою і голосно, але спокійно і твердо почав. товариші, тема моєї доповіді не нова для вас. Це війна і мир. Тільки я маю намір освітити це питання з такого боку, з якого ми його мало освітлювали. А саме з боку ваги духовного чинника у всякій війні, а надто у тій, до якої готуємось ми і все людство. Як вам відомо, духові народу і його армії багатьма воєнними теоретиками надається майже вирішальне значення у боротьбі. Я поділяю цей погляд і буду далі викладати мої думки, маючи його за базу для них. А усім в усім викладі я постараюсь оперувати найбезпечнішими фактами і імперативними законами логіки, так би мовити, логічними аксіомами. Отже, він почав наводити їх, починаючи з перших часів громадянської війни в Росії, із Жовтневої революції, потім з доби боротьби проти білих армій, а так само проти інтервенційних військ Антанти. І у прикладах цих на першому місці скрізь виступала роля Сталіна як натхненника і керівника силами Революційної Червоної Армії. І в такому вигляді було подано ним цей історично безперечний факт, як сказав доповідач, що Сталін мому посміхнувся, хоча не разу же чув усі факти. Після того, дев'ятий, глянувши в конспект, вдався до інших прикладів. Йому... Перебували мову за питаннями, вигуками, вставками, приклад масового здавання в полон радянських військ німцям, викликав особливо сильні вигуки, але дев'ятий спокійно продовжував «Так, товариші, перші наші поразки у минулій війні з Німеччиною пояснюються не так тим, що ми не були однаково сильні з німцями технічно, як тим, що дух нашого радянського народу, а значить і армії, був недостатньо сильний». Не так недостача техніка або хоробрості чи патріотизму, як недостача волі до боротьби штовхала нашу армію, цілими дивізіями здаватись гітлерівцям. А здаванів полонце, по твоєму, патріотизм? гукнув хтось з ліва дев'ятий, тільки зиркнув у напрямі того голосу. А через що, товариші, була недостача волі до боротьби? Через те, що було невдоволення радянським режимом, товариші. Це треба визнати одверто перед самим собою, бо це безперечний факт. Так само, як безперечним є той факт, що коли наш народ почув невдоволення до гітлерівського режиму, заведеного німцями у захоплених наших землях, виступив на сцену той самий духовний чинник і цей народ і викинув німців із радянської землі. Тут ну, то ти говориш відомо, ближче до суті. Підпихнув Сталін. Дев'ятий слухняно нахилив голову. Цілком згоджуюсь, це відоме. Але ці приклади послужать мені для розвитку моєї доповіді. Так от, ми стоїмо перед новою війною. Я не буду говорити про те, що тут не раз говорилось, про технічні, матеріальні, фізичні, економічні і тому подібні чинники, які відіграватимуть свою роль у майбутній сутиці. Хто з противників фізично душі, хто має більше того чи того знаряддю війни, про це все повторюю, говорилось не раз, і було з'ясовано, що в одному ми будемо душі, в другому вони будуть душі. Добре. Припустимо, що фізичні сили будуть у середньому рівні, а духовні. Дев'ятий зробив на якусь мить паузу, все обличчя поглядом. Очі не одного обличчя були спрямовані не на доповідача, а на Сталіна, але його обличчя... Вон и мог бы замкнутые двери.